اعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ نُو دا بیانت ترکی موالات حکم دے دا احل کتاف سراد يهود سراد يسایان سراد او کو فار سرا او خصوصا دا اغا سره جکم زمنګ دین نټو کې جوړي زمنګ کتاب پورې زمنګ دین پورې زمنګ اذان پورې زمنګ پیغمبر پورې اغی مسخره کوي او ټوګي غي ناغی سرا حویا اشد کتانای سرا سخت کټه تعلق وقار دې تعلق کټ کول دی دې لکه څنګه چې دا دې مرض جوړ شو وې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کی گستاخی شیکل خاکی جوړی چکم کې جانی فلسطینیان اغیر کیدو دا غی مخکې د نبی صلی الله علیه و ہے گستاخی کوي الله پرمائی دوی سره موالات م کوي دوی سره دوستانه م جوړه و ایس تاسو دین پوره اګه ټوکی کوي ندی سره دوستانه م کوي یا ایوہ الذین آمنے کسانو آمنو چیمانی روڑے لا تتخذو الذین آتا سمنی سے آکسان پا دوست ایسرا الذین آکسان اتخذو دینکم چنی سلید استاس الدین لراو خزواً قابل لٹوکو و لعباً او قابل لبو استاس الدین نے آئے قابل لٹوکو گرزولے ٹوکی وار پوری او قابل لبو گرزولے کلو نئے تو جوڑا لاتتخذوا الذين اتخذوا اولياء على فز درو بس سره دوستانی سره مونی سه چې دوی ته دو مسلمانانو رازونه پښکوي دي سره محبت ساته او دوی سره تعلقات ساته او دوی ته مؤمن باندې ترجیح ورکوي تاسو کار مکه الذین آمنوا ساکسان بو دوست اسرائيل تخزو دینکم چنی سلا د دین تاسو هو جوان قابل لټوکو ولای بنو قابل طلبو من اللذین د اغه کسانو د یو کتابه چې ور کړی کتابو من قبلکم روان د تاسو نا ولکفار او منیس کفار الراء اولیا دوستان نو اولیا دوستان چاغې ته واړیږي اغه سره محبت کوي اغه له ترجیح ورکې ته مسلمانانو خبرې وته کوي مونږه داسې مکړه دا د دشمنه قابلیت او دشمن سره دوستی ګل لا کمکل سری کار دی نو کافر هم دشمن دی او يهودي عيسايي استا دین پورتو کې کله هم دشمن دي واتقوا الله او يريګي الله تعالی نه ان و اضا <coughs> او پاغوه کې ناد چې اواز کوي تاو ال سواتې مسترفته ن بالنه کوي په طر کې بل نبلان اواز کو په ذ د آاعزانانمان ا سواتې مسترفتهتهخصوها نو اوسسیدي وځسره اصل وجه الله به دا بیوکو بدی بیوکو د بیوکو انسان کار هغه دین پوره ټوکی کول لري دین نه کېلو نه جوړولې او دین نه له الله بوشه دی او کې پوره مسخري کولې دا د بیوکو انسان کار دی لایک عادت دی وځي بیان نو هم کوم جه ګنندا سيو کوم دی لای عقلو نه چدي لا عقل دی عقل نه لري بیوکو دی قلو اے پیان برا یا اہل الكتاب اے اہل کتابو نو حل تنکیمونا مننا تاسو بدل ناخلے زمونگنا بدل ناخلے زمونگنا مگر اللہ ان آمننا مگر تا دی خبری چیمونگ ایمان رو لے دی پا اللہ بات تاسو مونگ نگے حل تنکیمونا مننا حل تعیبونا دا څه په مونږ غیب نه لګوي مگر صرف دا خبره چې مونږ ایمان اورل په لا باندې و ما او په هغه څه باندې اونزلې لینا چې مونږ ته نازل شوی چې قران دی و ما په انجیل او په زبور او په صحیفو اونزل من قبل چې وړاندې د قران نازل شوی صرف دا خبر غیب کړه نو معنا دا شو چې په کتابونو باندې ایمان اورل په انبیاء او ایمان اورل د څه غیب نه دی و وجه الله بیانې چې تاسو د دې ته وای تاسو زکه غیب کڼی چې اکثر تاسو پاسې کانه دا الله د دین نه وتیه دا الله دینم پرخره اصل وجه د غلا ورنه تاسو چې په مونږه مخیب لګوای نو دا غیب نه ده د متحده نو تاسو دښمنی زیاته کلوای پیغام براایا اهل الكتاب اهل کتابو هل تنقمون منا تاسو انسكم او بت لنا لازم مونږ نه إِلَّا أَن آمَنَّا مَغَرَّ سِرَف د دی و جې چې مونږ ایمان ورلې ب الله تعالی نو دا اوریب نه دي نو تاسو د دشمني بي ځایه و ما انزل إلينا القرآن تنزل كريشو دې إلينا مونتا وما او اغس انزل تنزل كريشو دې من قبل من قبل القرآن من التوراة والانجیل والزبور والصحائف من قبل اے من قبل القرآن من التوراة والانجیل والزبور والصحائف او اصل وجه صدا وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ هَوْ يَكِنَنَا أَكْثَرَ دَتَاسُنَا فَاسِكُونَا خَارِجُونَا عَنْ تَاعَتِ اللَّهِ اکثر صدا سنو دا اللہ دا تابیداره نوتی نو, نو چهوتی نو خبره فی مخانه لگی بلکه زیر تخیم ناکارا تزخیم و غیب بیان یی الله داخلی کتاب قولو یا پیامبر هل انبیوکم ای خبر درنکم تاسو ته شرن پا غډیر نا کار سرا من ذالک د دینا زمونږ د ایمان خو شر نه دی خو کده تاسو په نسبه دی شر دی مزه دا دینا نا کار شيخ یم نا خلق نا کار شي مسوبه تن په بدلی په تیبار د سزا اند الله په نس د الله باندې هل اوونه پ کوم بشر منظ نومن هغه الله چې لانت کی د پله تاله خپل رحمت نه ل کړي دي وبال او غذب کړی دله تالهله پهغیبان دی وجاالله او ګررزولي د من هم د دی نه ال کته شادوګان ولښ زیره او خینزیران مرتبه کې اگه زن پی کویول واره نو آداغ دی. نو دادی چه کم اگه مشایخو بوداگان نو آگه نیخینزیران جو کدی. او چې کوم شوابو داگه نشادوگان الکیردتا دا دیلان دیولی که الشواب زوانان او خنازیر چیو نو آگه دا بوداگانو نجو کدی ناکار خلک دغه دی ما من دون عبادت او تا او ته عبادت کیړه ته او تا او شیطان ته ویل کی مندون الله هرغه چې د الله نه الوه نا کار کس اغه دی نا کار اغه چې د الله نه الوه بل څه عبادت د قبر عبادت کی د بوت عبادت کی د شیطان عبادت کی د عیسی عبادت کی د اولائک اða که سانچ دی شر روندیر نکر مکانن پمرتبکه مکانن پمرتبکه مینل مؤمنین ل مؤمنان د ډیر نکرخه مؤمنن خو خدی اولائک اða که سانچ دی شر روندیر نکر دی مکانن پته بارت مرتدی و اضلوا او ډیر گمرا دی سوا سبیل د لار برابر نا وابعد عن قصد السبيل دير لري دي نميا نرا ورلارينا د سيلارينا وا اذا باغ وق جا دي دا دي دا كي جاءو کوم جدي راشتا استا قانون دي وای امننا من ایمان ندي کی منافقان دي داغي اظهار الله کی پیغمبر تھا وا اذا باغ وق كي جاءو کوم جدي امن نا مونږ ایمان رولدي نفاق کوي قالو دی وايي لذا نفاقا او مکرن لاندې وتول کې قالو نفاقا و مکرن ول حق حقیقت بیان دا ټول نفاقی ذکره الله فرمایي و حاليه او حال دا دې کډ داخل شوې دي مجلسه کې مجلس تا بلکو فریج کفرځ پک اوپر او هم ودي چې دي کد خرجو تحقیق سرهوتی دی مجلس نام به پدی کفر سرا نو کافر او تلم کافر الله وکفراندی او صرف ستاسو د دوکه پر بخلو باندې امن نه وې پدی دوکنه شي دا ظاهری خبره ده بس رحمان وبا خبره په ظاهره دوکشن دوکنه شي مزه ګوره چې چغجه د کماټا ظاهری پلوچ ته ونه ګوري در نبا غوري وک دخلوه هلن کی دی داخل شویلې تاکیک سره بل کفر وکفر سره واهم او دی چې کید خرجو تاکیک سره او تی دی مجلس نه به په دې کفر سره والله الله اللہ تعالی چې د ډیر خپو دی بما پاغم نه پاک باندې پاغم با منافقت باندې بما د تنفاق وکړي ما عبارت نه فقنا كانوا یکتمون كانوا چدي هغه پټي نو والله اعلم وي يجازي بالنفاق الله معلوم دي الله به پر جزا ورکوي والله هو علم الان ديږي ويجازي بالنفاق الله په دې نفاق دي ته سزا ورکوي او الله د دې حقیقت بیانې حا د يهودو عيسایانو او ترى كثیر منھم تبوينه غډير د دوينه وترى تبوينه كثیرن غډير منھم د اهل عدید یوساری او ناچ جلتے سر بمنده وی فلص میں فنا پرمانید اللہ کے پگونا کے ول عدوان او ظلم کے طاری کہ وہ اور داخلی نو ازم دا متعلق به حقوق د اللہ تعالی شه اللہ نپرماری بکی عدوان دا متعلق به حقوق د حقوق العباد شه بندگان سر بم زیاتی کے واقلهم اودی بداخلی کی پا خوراق بلکی استا حرام لرا اقلهم اقل مصدر هم ضمیر ولفاعل ل استا والمفعول ل اودی بداخلی کی پا خورلو خپل کی استا حرام لرا نو صرف دخلی خبرینا کردار ایم غډ وړ دی تر څنګه او گفتار گرد ورد ده چه رازی نووی منا... ایمانم روله حالانکی منافکان نو اللہو ایده غصه کردار گرد ورد ده نو ده گفتار نم غلط خلق دے. او د کردار نم غلط خلق دے. او الله پا علماء و بانیرد کی خان چه ده دی ده علماء و ده دی ده فیران نیکان خلق دی اولی نمنا یعنی کدی گرد تی بیل آ بلفرض نه دیغه غلطی کړی دی دیغه غلطی کوي فراتی دی او کم سے کم د دې اولما ول دی هغه پویا خلکو ول دی چې اغه دې د دې د خپل خبره نه دا غینه مننه کې دا غینه واله انو هغه اومده کار نه کوي چې دې داسه خبره نه دا غینه مننه لولا ينهاهم الربانيون هل لينهاهم لولا په معنا د هللا هل لينهاهم هل الربانيون ولینمنه کیدیلرا الربانیون اخذ پرست خلقو ربانی منسوب به رب ربانی خلق خدای خلق دیندار خلق که کم سکم خ د ځان د حرم ولارې معلوې چې د حرام د د نظان بچکول په کار دی وال اخبارو اولی من نه کوېدي ل احبارو اوولما عام قو هم د نه د اسم دا کده به او د شرکیاوللی من کوي. کل اولی نه کوې د خواړو دنا اوڅختته حرامو نو دیندار خلکو له پکارو عالمانو له پکارو چې دا ال کتابه ده شرکیات او دروغونه او د غرنګي د دې د حرام خړونه د دینه منکړي دا پکارو لبی سماکانو یسنعون لبی ساډرن کار دې ما کار کانو یسنعون چې دی کی لبی سماکان یسنعون ا اترکو لنح الحرام اللہوی دا دی دو علماء دا دیر ناکارہ کردیں چی خلق دی ناروانا نمنا کئی اترکو یا ترکو نحی عنیل کذب والشرکیات والحرام ترکو نحی عنیل شرکی والکذب والحرام نیولی نمنا کئی ناغیل پکار دی چی منع کئی وکالت اليهود او اي يهوديان يد الله ولاست الله تعالى مغلوله مغلوله عن الانفاق اي بخيل نعوذ بالله دا دا دا دا من ذلك الله لا سبب کړي چې ورته انفاق نه د خرچینه الله بخيل اي بخيل انا داس لا ستاله الله فرمایي غلت صدت بن کړې شي غلت بن کړې شي ودي ايتي هم لا سن د دي عن الخير عن الانفاق لا خير او د انفقنا ولعنو ولانات کړې شي ودي باندي بما پا خبره قالو چ دي وای چې الله لاس باندې الله پدې لنه تکړي د رحمت نه لې کړې بل يداه بلکې دواړه لا سن د الله تعالی مبسوطه ته نه کولودي فرحدي ينفقو خرچ کي الله تالا کي فايشاو چې څنګه اوغعلي به حكمتي به حكمتي ولا يزيدن او خمخ ولا يزيدن كثيرن او خمخازيا توي كثيرن اغدل ورلا من حمدينا سشي ولزيته نو دار ما فاعل له ما قران انزل اچ نازل کې شو د اله کار مربک تا ته جانب درفلنا نو سیوا کوي د لزیدن مفعول دی د قران دی لس سیوا کوي تو غیانن سرکشي وکفرن او کفر ور باران پټيران وري کې نو بوي سیوا او پھګول وري کې نو خوشبو سیوا کوي الله پرمه دا قران چې تا ته نازل شوی دی له نور نور سرکشي سیوا کوي ځکه دی په نور نور حیات نو کفر کوي د قران نور نور آیتونو پور احکامات پور ټوکیږي او د قران دا ډیرو خلکو د دی لره اكو پر سرکشي سیا واکلا مطلب سبب د سرکشه شد د دې لپاره قران دی منلوي دې په ایمان راوړوي دوی وروسته ټوکی مسخري شروع کړي او د قران دا وجه د دې لپاره نور سرکشی او کو پر سیا وش وال کنا الله وي من پیدا کړي دا بینه هم تمزد دي کې العداوتا دشمنی والبعضا آبوزنا الى یوم القیامة تر رستر قیامتو خدای پوری ٹوکی کئی نو خدای پیدا سین دشمنی او بوز مسلط کڑی یو بلسرا چی تر قیامت بایی دې سزا کل ما هر کلا او قدو چې دی بلکڑ دی نارن اور لرا کلما هر کلا او قدو چدی بلکی نارل الحرب بین د جنگو په اه الله مڑی که اللہ تلا ودیجی سمره جنگ دادی و سکوره کنه فلیستین کسام اسیس هر سا قرزو لاخره که اغایی بداس را ٹیٹو پچه وزرگون بوجانی ورد زخمیم کلو و ملیم کلو او بالکل الله ورد اوور که نو اللہ کلم چدی د جنگ ورد بلی نو منگی ورد وآی اس آونا دی کوششکؑ پیل ارد پزمکا کی پسادن د خرابی یا دا خراب پسادن د خرابی انا مفوض بھیدی دو یا دا وجه دی پسادن دویتی نه مفوض لهو شو وآی اس آونا دی کوششکؑ پیل ارد دی ازمکا کی پسادن دو naprawdę پسادن دی پسادیان دی واللہو اللہ تلا چے دی اے لایو حب و نخوخی المفسدین افراب بکا انکی ازمکا خرابي كون کي کی فل ارض فزمکا کي ورته سي ترغيب ایمان طرف دا ولو ان اهل الكتاب كچرييكنن اهل كتاب امنو ایماني راولوي ود امنو ایماني راولوي القرانا ومحمد صل الله عليه وسلم وتتقوا اوزان بچکړوي ده مخالفهت نبي اسلام نه اود شرك نه ځان بچکړي د کفر نه ځان لا كفرنا عن ابن خمخلو يمن بل ركدي وان هم د زینا سيئاتهم هغ تیر گناونه د دوی ول ادخلنهم نو ول بل رکډو لان الايمان لان الاسلام والايمان يهدم ما كان او کما قال ایمان دا مخ کې گناونه ختمي لاوی کې ایمان رولوي نغه ختم شيو اوله ا د خلله هم او خاام مخه مونږ بې د خلکی جات نهیم باغونو د نتونو ته والله هم اقامو تاتته کچر ک نندوي عقاماتته قیم کړی اوات ل بل عمل پ وې نه لمین څخاتې قم کړی عملې پې کړی به عمل سره برابر کړي ک چې کم وختې منڅو شونو والانجيله बराबर करे वे انجيلرا اكام التوراث والانجيل عملا يا بالعمل बराबर करे वे تورات وانجيلرا لم ين سخف كم وقت دوال منسوخ نو تخفل زمانه كي وما انزل اليهم من ربهم وما اوغس انزل تنزل كيشو اليهم ديت مر ربهم دې جانب در افالنا نو کذا کاری چې کم شې دي جنازې شي لکه زمونږ زمانہ کې قران شو په واسطه د نبی اسلام یا نور صحیح پیشوي تورات شو انجیل شو مانا دا دا نه دي چې تورات او انجیل اوس پای عمل کړي نه کم وخت کې کم تقاضوا تورات وا کې تر واه تقاضا برابر او انجیل وخت و ما انزل قران شو د نبی اسلام په او دې وخت کې ان عملی ترسی در روان می کردار صحیح و الله وی زما ی نامات پو لاکلونهم خما بدی خوراق او من فوقهم پاس د دنیا بالمطر پر بران سرا والمن تحت ارجلیهم مولانا دخ پو د دنیا دسمه کې پر برکات سرا من هم باز د دنیا امهت مقتسدتن امهت یو توله دا یو ډلره مقتصدتنه معتدلته میانرو انصافی چې هغه انصاف کړی دی په نبی صلی الله علیه باندې هغه ایمان راوړل دی نه الله ودا سیوټولمو پر يهودو کېстаў چې هغه منصف مزاج ده ایمان راوړ په نبی صلی الله علیه باندې او بدی دین باندې وا کثیر منھم وا ډیر د دنیا سا اما یا ملون سا ان کر دما هغه عمل یا ملونا چدی کی نو ډیر په کې دا سې جنثړي زمان نه دایي عمل برابر نه نه هغه زمانه کې پتورات او انجیل عمل کړه محرب کړي دي او په ګوتې په ګلی کل کړي دي او نه په قران باندې ایمان راو او نبی عليه السلام اکثر په کې د دې کو خلکو ایمان راوړي د ښا وزا په اړه